12. Én nem bízom bennük. Ezek is csak kibaszott bogarak vagy mi a tököm, köpte Máté a szavakat, miközben feldúltan járkált fel a szájában egy meggyújtatlan cigivel. – Engem is kiver a víz tőlük, helyeselt is, aki idegesen dobolt az ujjaival a falon. – Hát, tesó, téged mitől nem? – nevetett Fezzó. Épp egy energiaszeletet evett, amiből néhány morzsa ki is repült a szájából. Szerintem hihetünk nekik, fűzte hozzá Geria, a tőle megszakadt szűkszabúságával. Éppen a pisztolyát tartotta a karban, lenyűgöző precizitással. Egyelőre Gerivel értek egyet, de biztos, a semmit sem vehetünk. Zártam a kört. Így nem jutottunk egyről a kettőre, pedig valamit ki kellett már találnunk. Még a prioritások. Először is meg kell tudnunk, hol van az átjáró, ha egyáltalán térben fix a helye. Már csak azért is, mert a hámvink is ott lesz valahol. Máté felvetésére mindenki egyetértően bólogatott. Igen, ez mindenképpen hasznos lenne. Ehhez szükségünk lesz a beígért maszkokra, simítottam meg, elgondolkozva a szakállamat. Fel nem veszem azt a szart, az kurva élet, pörgött tovább Máté. Az ízelt lábúak minden fajtája iránt táplált undora nem segített azon, hogy a helyzetünk már kikezdte az idegeit. Ha nem vesszük fel, talán a hám végig sem jutunk el, mondta Geri közönyesen, miközben belenézett a szétszedett pisztolyának a csövébe, hogy ellenőrizze a tisztaságát. Ha megfelvesszük, az se old meg mindent. Fasza! Itt csak megdögleni lehet! Sopánkodottat is. Mire gondolsz, Geri? Bár volt egy tippem, hogy mit fog előhúzni a kalapból. Ugyan most jobbak a felszíni viszonyok, mint a mi időnkben. De ahogy mondtam már, fogalmunk sincs, hogy épp milyen erős útrai boja vagy kozmikus sugárzás írja a felszínt. Így minket is, foglalta összeggeri, majd folytatta a fegyvere összeszerelését. Jogos. Majd egy kicsit átgondolva a helyzetet hozzátettem. Egy hetet is kint lehetünk, anélkül, hogy bármi bajunk legyen. De kifoghatunk egy nagyobb napszelet, és akkor rövid idő alatt olyan dózis kapunk, amitől hamar elpatkolunk. Az a gond, hogy nem tudjuk mérni, milyen hatás ér minket. – Szuper! És miatt a kömböl jövünk majd rá? – kérdezte Attis a zubbonya felső gombját begombolva, mintha az bármitől is megvédhetné. – Semmiből, ombre! Ez egy máldító orosz rulett! – vigyorodott el Zó, és a kezében egy képzeletbeli forgótáras táras pisztolyjal el is játszotta. – Köztesó, sokat segítettél! – emelte fel Attis a hüvelykújját. – Egyáltalán mi alófasz az a napszél? – nagy energiájú elektronok és protonok, amik a nappól löködnek ki. Bár nem hiszem, hogy ezzel most előrébb lennél. Vetettem oda neki. Az ilyenek képesek megzavarni a földi elektromos rendszereket is. Csak hogy a föld vastag atmoszférája védőrétekként viselkedik. Itt viszont ez kurvára vékony. És mik lehetnek a tünetek, ha az egészből lófasz se látunk? Aggadalmaskodott tovább is. Ezek a dózis nagyságától függenek. Kezdtem a lehetőséget vázolni. – Előfordulhat, hogy csak gyenge leszel, levert, vagy szétrókázod a beled, hólyagosra ég a bőröd, vagy kialakul egy kibaszott daganat. Nem, mintha azt itt meg tudnánk állapítani. – Szóval lehet, hogy csak évek múlva, de akár napokon belül is belehalhatunk? – Mint Csernobilnál? – a lényegre Máté. – Igen, úgy valahogy – erősítettem meg. – Ráadásul semmi biztosíték arra, hogy a maszk tökéletesen fog működni. Zó épp az utolsó falatot akarta bekapni, de a hallottak hatására megállt a keze a levegőben. Olyan képet vágott, mint akinek teljesen elment az étvágya. Aztán végül rántott egyet a vállán, és bedobta a maradékot a szájába. Torrente is megmondta, kezdte még teli szájjal. Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni. Mindehez olyan átszellemült képet vágott, mint aki most mondta meg a tutit. Zó, néha olyan veled, mintha a lóval imádkoznék kijelentésemet ő csak széles vigyorral díjazta. Mondjuk erről jut eszembe már, mint nem alóról emelte fel az energiaszelet üres papírját Zó, hogy komolyan valami algaszart kell majd ennünk. Miért? Inkább éhen dög lesz? Vágott vissza az előbbi kis sérelméért is. Szerintem örüljünk, ha lesz itt bármi is, amiből energiát nyerhetünk. Közben a málhámat néztem át. Ti hogy álltok? Nekem még max három napra elegendő kaján van. – Dettó! – hangzott a többiek válasza egyszerre. – Hát, akkor hamar rá fogunk fanyalodni arra az algaszarra – húzta a száját Máté. – Az kurva élet, hogy ide se jövök többet. Ez mindenkinek az arcára mosolyt, csalt, és többen a foglalási pénzüket is visszakövetelték, mert nem tengerpartra néző szobát kaptak. Nálunk katonáknál nincs az az elbaszott helyzet, amiben ne tudnánk egy kicsit poénkodni. Ekközben Tark belépett, majd hirtelen megtorpant. Ezek szerint érezhette a szagokat. Bár volt egy tartalékruházatunk, tudtuk, hogy idővel már ez sem fog segíteni. Elhoztam a maszkokat, szólalt meg egy kis kihagyás után Tark, majd a páncélján lévő zsákból öt zöld színű, hínáros kinézetű maszkot lebegtetett elő. Egyszerűen működik: az általatok kilélegzett szén-dioxid kémiai folyamatot indít el a növényben, amely ennek hatására tiszta oxigént bocsát ki. Durva, mondta Atis, miközben érdeklődve forgatta a kezében a maszkot. Hogyan tegyük fel? kérdezte szeptikusan Máté, és undorral nézte a csak nem téglalap alakú növényszerű találmányt. Ha felrakod a szádra, és hátul összeérinted, akkor magától összefonódik kikuvat szemeinket látva gyorsan hozzátette. Amint a növény elhasználódott, leesik magától. – Ennek lesz bármi előjele? – kérdezett rá Geri. Talán annyi, hogy a színéből és a rugalmasságából jelentősen veszíteni fog, és mivel az oxigén termelése fokozatosan gyengül, így egyre nehezebb lesz a levegővétel. – Hát nem túl konkrét. – fűzte hozzá Atis. – Mit szeretnél, hogy csipogjon előtte? bluetooth nem kérsz bele? – Oltottam le Atist. Meg a faszom vesz fel ilyet. Dobta le a maszkot Zó a földre. Mindenki magánál tartja. Adtam ki a parancsomat, mire Zó kelletlenül felvette, és elkezdte leporolni. Tark, kipróbálhatnánk? Elmennénk a gépünkhöz. Szerintem nincs akadálya, válaszolt Tark, de a kisebb szünet, amit hagyott, valamint a kommunikációs csápjának rezgő mozgása arról árulkodott, hogy erre engedélyt kért. Most is indulhatunk. Rendben, teljes cucc. Néztem a többiekre, közben megveregettem a gépkarabélyom tokfedelét. Csendben megvártam, hogy mindenki elrendezze a felszerelését. Kapkodnunk nem kellett. Tark, kérlek, mutasd az utat. Ahogy elindult kifelé, a többieknek kézjelekkel mutattam, hogy rögzítsék az útvonalat fejben. Az órámon lenulláztam a távolságmérőt, hogy minél tisztább képet kaphassunk. A csillag vágtam, hogy merre megyünk, addig csak kisebb folyosók keresztezték az utunkat. A holtesteket már eltüntették a vérfoltokkal egyetemben. A szemből érkező kvarkok kíváncsi tekintetével nem foglalkoztunk. Ahogy közelettünk a csomópont felé és egyre jobban megközelítettük a felszínt, a levegővételünk egyre nehezebb lett. Att is fel akarta venni a maszkot, de jeleztem neki, hogy majd csak a parancsomra. Először is pazarlás lett volna, amíg kapunk nélkül a levegőt, másodszorban tudni akartam, hogy meddig bírja a csapat maszk nélkül. Az elágazásban mindenkire rátörhettek az emlékek, mert erősebben markolták a fegyvereiket. Bár épp nem támadtak minket, és a kvarkok a szövetségeseinknek tűntek, sosem ártott nyitva tartani a szemünket, mint Afganisztánban. Jól jöttek az ottani tapasztalatok, még egy ilyen helyzetben is. A csapat úgy biztosította a mozgását, hogy az a vendéglátóinknak egyértelműen ne tűnjön fel. Épp ahogy a mentori tevékenységeknél kellett csinálnunk. Hiszen nem sérthettük meg az afgán katonákat, rendőröket azzal, hogy nem bízunk bennük. De mivel tele voltak beépített tálibokkal, mindig résen kellett lennünk. Hány bajtársunk fizetett még így is az életével ilyen helyzetekben? Az elágazásban arra mentünk tovább, amerre a betörés során az utolsó dvorg elmenekült. Hűlni kezdett a levegő, és már úgy tátogtunk, mint a halaszatyorba. A folyosórendszer bonyolultnak nem volt éppen nevezhető, de egyelőre csak egy nagyon kis szeletével voltunk tisztában. A csillagelágazástól körülbelül annyit tettünk meg, mint a barlang részünktől odáig. Dark próbáltam hangot kipréselni a számon, miután végignéztem kis csapatomon. Szerencsére most már jobban figyelt ránk, és próbálta a mozgását hozzánk igazítani. Muszáj felvennünk. Nem tudtam befejezni, mert kénytelen voltam nagy kortyokban venni a levegőt. Ez a pár szó is teljesen kicsinált. Megálltunk, többen előre görnyedve, megszédülve és levegőért kapkodva. Elkezdtük felvenni a maszkokat. Tovább nem lett volna értelme húzni az időt, így is a szélére sodrodtunk az ájulásnak. Ráfektettem a számra és az orromra a növényt, majd erősen tartva a tarkómnál összeérintettem. Éreztem, ahogy összefonódnak a végén kiálló kis szálak, míg olyan egységessé vált, hogy meg sem tudtuk volna mondani, hol zárult össze. Elől pedig felvette az arcunk formáját, mintha sállal fettük volna el a szánkat. Lassan majdnem ugyanúgy kaptunk levegőt, mint még a csomópont előtt. Elindítottam a stoppert az órámon, majd intettem, hogy mehetünk tovább. Itt már jóval kanyargósabb lett a folyosó, és sokkal több becsatlakozást láttunk, de hasonlóan nagy csomóponttal már nem találkoztunk. Aztán az egyik éles kanyar után megpillantottuk a Hanwing seggét. Úgy számoltam, hogy a maszkfelvétel az út kétharmadánál történhetett. Automatikusan meggyorsítottuk a lépteinket. – Istenem, de hiányoztál! – a végig gyengéden a kocsink oldalát Geri. – Remélem, hozzá sem értek azok a szemétládák, különben kinyírom az összeset. – kelt ki magából tőle szokatlan módon. Sok olyan katonám volt, aki lelkileg komolyan kötődött a harcjárművéhez. Elnevezték őket. Úgy bántak velük, mint a legféltettebb kincsükkel. Sőt, olyan sofőröm is volt, aki leszerelt, amikor az imádott járgányát kivonták a rendszerből, és emiatt le kellett adni a központi raktárunkban. Gyors leltár tartottunk a hámvi átnézésénél. Mindent a gyakorlónk zsebébe sülyeztettünk, amiről úgy gondoltuk, még jól jöhet a későbbiekben. Azt már nem bírtam kiröhögés nélkül, amikor az egyik rekeszből Geri egy mars csokit halászott elő. – Stílusos! – nevettem a maszk miatt kisét tompán, miközben meglebegtette felém a feliratot mutatva. – Ha megvagytok, nézzünk körül odakint. Majd becsaptam a jobb első ajtót. Egyre inkább magához vonzotta a figyelmünket a kinti táj. Egyelőre csak egy kis szeletét láttuk onnan bentről, leginkább a hegyet. Aztán a csapat elindult előre. A hámvi orránál csak pár lépés választott el minket a barlang szájától. Odakint erősen sütött a nap, ezért felvettük a taktikai szemüvegünket. Ütősen néztünk kis isakban, sötét szemüvegben és ebben az algamazgban. Kiléptünk a mars szabadege alá. Lassan körülnéztünk. Nem csak a kevés oxigén miatt nem jutottunk szóhoz. A látvány teljesen magával ragadott. Most tudatosult teljesen bennem, hogy egy másik bolygón állok. Félelmetes és felemelő érzés volt egyszerre. Olyan, amiért érdemes élni, de meghalni azért nem. Tárk minket tanulmányozott, ezt nem is próbálta elrejteni előlünk. Biztos voltam benne, hogy az agyunkba is belenéz, de most ez sem érdekelt. Úgysem tehetünk semmit ellene. Ez, kezdik Eride, elakadt a lélegzete, Ez gyönyörű. – Mi a fasz lenne gyönyörű ezen a rohat sivatagos kőrakáson? – kérdezte Zó, akit a legkevésbé sem hozott lázba a látvány. – Ráadásul kurva hideg van – rászkódott össze. – Mondjuk ez várható volt – simította már többször a felkarom, hogy egy kis hőt csiholjak. Közben az elcseszett téli hadgyakorlatok didergéseinek emlékképei jöttek elő. – De ez akkor is magával ragadó – próbáltam minél jobban magamba szívni a látványt. – A táj! Tényleg nem az a tipikus monoton vörös szikla rengeteg volt, ahogy mi a földön fényképek alapján megismertük. Vöröses, sötét-barnás, szürkés színkombináció dominált, valamint a talaj nagyrészt köves volt, növényzetnek nyomát sem láttam, de inkább hasonlított egy földi tájra, mint olyan képekre, amilyeneket a marsjárók küldtek tömegével. Bár a nap kisebb volt, mint a Földegén, viszont élesebben vakító, fehéresen sütött. Ennek ellenére jóval hidegebb volt idekint, mint a barlangban. Az ég színe sem hasonlított a mi bolygónkéhoz. Túlnyomóan világos-sárgás színezete volt, néhol fehéres vagy kékesebb árnyalatot vett fel. Miután jobban megnéztem, láttam, hogy azért valami algaszerű növényzet van, főleg a közetek külső, málott takarójában. Maga a barlangbejárat egy lejtős területen helyezkedett el, viszont tőle jobbra erősen emelkedni kezdett a vidék. Az előttünk húzódó, átszegdelt terepen két dombszerű sziklat akarta félig egymást. Úgy néztek ki, mint egy teknős pár, akik épp megpihentek. A horizonton egy óriási hegylánc magasodott végig. Ne bassz, az ott egy tó, bukott ki Mátéból. Még a védőszemüvegét is levette, annyira nem hitt a szemének. Abba az irányba néztem, amerre megakadt Máté tekintete. Eddig a távolban húzódó hegylánc monumentális mérete kötötte le a figyelmemet. A baloldali teknőszikla előtt egy tószerű déli báb csillogott. Az ott egy tó? – ismételtem hitetlenkedve Máté kérdését Tárknak, aki eddig csak csöndben nézte a reakcióinkat. – Igen. – Beszarok, foglalta össze röviden is, amit mindannyian gondoltunk. – Azt a kurva, mit nem adnék azért, ha itt lenne most a búvár felszerelésem? – mondta Máté, majd elindult a tó irányába. Viccesen mozgott a kisebb gravitáció miatt. Érdekes módon ez a barlang szűkös folyosóin eddig fel sem tűnt. Sutábban és nagyobbakat is lépett, mint a földön. Az egész kicsit bohókásra sikerült, látszott, hogy ezt még jócskán gyakorolnia kéne. – Máté! – szóltam hangosan utána, mire ő megállt és visszafordult. A hang terjedését gátolta a maszkunk. – Egyelőre ne távolodjunk el túlzottan, csak ha már tudjuk, mit bír ez a szar – mutattam a zöld növényre. Máté csalódottan bólintott, és elindult visszafelé. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha valami megcsillant volna mögötte a távolba. Biztos valamilyen ásványon tört meg a napfénye, gondoltam. Zó szokásához híven Atissal beszélte meg, hogy a környék nem sokat ér, és őket nem fogja izgatni, ha többet ki se jönnek. Legalább nem kell ezt a szart az arcukon viselniük. A maszk eredeti élénk színe fakulni kezdett. Visszanéztem. A hánvinkat kb. száz méterre hagyhattuk el. Nem túl nagy távolság, de ahhoz elég messze, hogy rácsezhessünk, hiszen tudtam, milyen előjele lesz a maszk leválásának. – Tárk, élnek itt a felszínen olyan lények, amik árthatnak nekünk? – mondtam ki a bennem motoszkáló kérdést. – Hát, errefelé a dvorgokon kívül nem sok, bár a tavakban vannak még ragadozók. És folytattam volna a kérdezősködést, de Geri a vállamra csapott, és Máté válla fölött előre mutatott. Azokot nem dvorgok?